בעצם אני מספר את הסיפור בעקבות זה שדוד ידידנו הוא עכשיו מלמד את הקבוצה שלו והוא עכשיו בתור ליטאי הוא מעיז עכשיו להתחיל לדבר איתם על החסידות אתם צריכים לדעת שבחסידות יש הרבה מאוד דברים שהם דומים לדברים שאנחנו מדברים עליהם אז עכשיו נספר סיפור, אתם בטח מכירים אותו, אבל תשמעו אותו עוד פעם, ותנסו לחשוב מה רלוונטי בו למה שאנחנו מדברים פה, ואחרי זה אני אנסה להגיד מה דעתי. אז זה סיפור <אח> ידוע שנקרא האוצר מתחת לגשר, ואני אקרא את זה כנוסחו החסידי. נוהג היה רבי שמחה בוני מפשיסחה לומר, כי כל חסיד הנוסע בפעם הראשונה לבקר איזה צדיק ולהיות בחברתם של חסידים צריך תחילה לשמוע את הסיפור על רבי אייזיק בן יוקל, לא זה רבי אייזיק מקרקו שברנה בעיר זו בית הכנסת הקרוי על שמו רב אייזיק רב, רב יוקל שול וזה הסיפור אז יש סיפור בתוך סיפור. כמה פעמים חלם רבי אייזיק כי עליו לנסוע לעיר פראג, ושם סמוך לחצר המלך, מתחת לגשר, עליו לחפור באדמה, ואם יעשה כן, ימצא אוצר גדול ויתעשר. נסע רבי אייזיק לפראג והלך אל הגשר הסמוך לחצר המלך. אבל עמדו שם חיילים על משמרתם יומם וליל, ופחד רבי אייזיק לחפור באדמה ולחפש את המטמון. מרוב צערו על הדרך הארוכה שעשה לשער ועל שישוב לביתו בחוסר קול, החל רבי אייזיק לצעוד סמוך לאותו הגשר לכאן ולכאן כשהוא עסוק במחשבותיו. כך עשה כל אותו היום ורק כשירדה החשיכה הלך לישון באכסניה. כך עשה גם ביום השני וביום השלישי. בשעת בוקר מוקדמת היה הולך אל המקום, מטייל ומשוטט בו עסוק במחשבות קודרות ורק לעת ערב היה עוזב את המקום. הקצין הממונה על חיל המשמר שבמקום הבחין ביהודי העני ההולך וסובב את הגשר יום יום והוא כולו כפוף ונתון בצער גדול. קרא לו הקצין שיבוא אליו ושאל אותו במילים רכות: מה אתה מחפש ולמי אתה מחכה במקום הזה כבר כמה ימים? סיפר לו רבי אייזיק את כל העניין, כיצד חלם כמה לילות ברציפות, כי כאן טמון אוצר גדול, וכי למטרה זו טרח ובא עד פראג. אז צחק הקצין ואמר לו, האם היה כדאי שתישא דרך ארוכה כל כך רק בגלל חלום? מי מאמין בכלל לחלומות? הנה גם אני חלמתי שעלי לנסוע לקראקו, וכי יש שם אדם שקוראים לו רב אייזיק רב יוקלס, ואם אחפור בביתו של יהודי זה תחת התנור והקיריים, אמצא אוצר גדול. האם אפשר להאמין לחלומות? הלא אין בהם ממש. ולחשוב כי לשם כך אסע עד קרקוב, ואתה שטות גדולה עשית שבאת לכאן. כששמע רבי אייזיק את דברי הקצין, הבין כי כל נסיעתו אל המקום לא הייתה אלא כדי שישמע דברים אלו, וידע כי האוצר אינו נמצא כאן אלא בביתו. כעת עליו לחפור בביתו ולחפש את האוצר. חזר רבי אייזיק לביתו, חיפש תחת הקיריים והתנור, ואכן מצא את האוצר והתעשר. מכספו זה בנה את בית הכנסת הנקרא על שמו רב אייזיק רב יוקלס שול. אם כך הדבר, הוסיף רבי בוני מפשיסחה, כל חסיד צעיר ראוי לו שידע כי כשיגיע אל הרבי או הצדיק, יגלה כי האוצר אינו שם, ואין לו דבר לחפש אצל הרבי, אלא בביתו. וכשיבוא אל ביתו, שם יחפש ויחפור ככל יכולתו, ובוודאי שימצא. כפי שנאמר, יגעת ומצאת, תאמין. ועוד נאמר, כי קרוב אליך הדבר מאוד. קרוב אליך הדבר קרוב ממש. זהו, זה סוף הסיפור. אה, הוא די ברור, אני חושב, זאת אומרת, אין פה... אבל ראשית כל שימו לב, הוא, זה הרי סיפור שנמצא בתוך סיפור, והסיפור החיצוני, הוא אומר ככה, נוהג היה רבי ישראל חפוני מפשיסך לומר, כי כל חסיד הנוסע בפעם הראשונה לבקר איזה צדיק ולהיות בחברתם של חסידים, צריך לשמוע קודם את הסיפור הבא, וזה הסיפור שהוא מספר. זאת אומרת שהסיפור הזה הוא סיפור חינוכי, זאת אומרת הוא אומר, הוא סיפור חינוכי, כי כאילו, הוא לועס להם לתוך הפה, כי יש כאלה שמבינים לבד מתוך הסיפור את מה שהוא אומר, ויש כאלה שצריך להסביר להם זה סיפור חינוכי, זה לא, זה לא סתם מייסר. אז בואו נתחיל, כמה פעמים חלם רבי אייזיקי עליו לנסוע לעיר פראג, ושם סמוך לחצר המלך, מתחת לגשר עליו לחפור באדמה, ואם יעשה כן, ימצא אוצר גדול ויתעשר. אז, אז א', מה קרה? אפשר להגיד כאילו, ב, נגיד ננסה להגיד את זה ב, בלשון שלנו רבי אייזיק הפסיק להיות שקט מה הוא, כאילו, מה הוא צריך אוצר? כאילו, זה לא שכאילו, אז חסר לו משהו, כאילו הוא החליט שהוא צריך משהו ואנחנו רוב הזמן חושבים שאנחנו צריכים משהו. זאת אומרת שיש משהו שלא נמצא כאן, ואם נמצא אותו, הכל יהיה בסדר, או הרוב יהיה בסדר, או חלק מהדברים יהיו בסדר. וכמובן, אנחנו בטוחים שזה לא פה, וזה לא עכשיו. זה יהיה בסדר אם יקרה ככה וככה, ואם אתם זוכרים, ההגדרה של סבל זה המחשבה שהמצב של עכשיו יכול להיות אחרת או צריך להיות אחרת. זה המצב של רבי אייזיק, הוא חושב שהוא צריך אוצר, והאוצר נמצא באיזשהו מקום והוא צריך ללכת ולהשיג אותו. יכול להיות שלפני שהוא חלם לא הייתה לו שום בעיה, לא היה חסר לו אוצר והכל היה בסדר. מרגע שהוא התחיל לחלום, מרגע שמשהו כאילו מתחיל אה, אה, אה, להציק לנו, אנחנו חושבים שאנחנו צריכים לסדר את זה, ואנחנו חושבים שאפשר להשיג את זה באיזשהו מקום, לא כאן. טוב, נסע רבי אייזק לפראג והלך אל הגשר הסמוך לחצר המלך, אבל עמדו שם חיילים על משמרתם יומם וליל. ופחד רבי אייזק לחפור באדמה ולחפש את המטמון. מי זה החיילים האלה? החיילים האלה, כאילו במשל הזה, אצלנו קוראים לזה קונדישנינג. <laughs> זאת אומרת, יש מי שדואג שלא תוכל להתחיל לעבוד. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם נסתכל כאילו על הקצין הזה, אז הקצין והחיילים בעצם זה כן, זה אלה שיעזרו לנו למצוא את המטמון, אלה שיעזרו לו למצוא את המטמון. אבל כשאתה עדיין כאילו נמצא מבחוץ ואתה מסתכל, אתה אומר, אני לא יכול, אבל אתה צריך בקיצור, הוא הולך וחוזר והולך לישון וזה, עד, ש... עד שכאילו לקצין אה, הוא ראה אותו, זאת אומרת, והוא שואל אותו, זאת אומרת, עד שאנחנו לא מתחילים לראות בבירור את הקונדישנינג שלנו, את אלה שמפריעים לנו בעצם להתקדם, אנחנו פשוט לא מתקדמים ואנחנו נמצאים בתסכול גדול כי אנחנו חושבים שחסר לנו משהו אנחנו בטוחים שמשהו לא בסדר אבל כל זמן שאנחנו לא מצליחים לבוא איתו באיזשהו מגע, באיזשהו משא ומתן, באיזושהי צורה לתקשר איתו אנחנו סתם, כאילו, גם עזבנו את הבית, זאת אומרת גם עזבנו את ה... נגיד כאילו את התמימות של הילדות שאומרת הכל בסדר או הכל יהיה בסדר, אנחנו כבר נמצאים באיזשהו מצב של לא פה ולא שם, יש דברים שמפריעים לנו אבל אנחנו לא מתייחסים אליהם אה, בצורה כמו שצריך, כאילו מה זה בעצם ה... מהי העבודה, כאילו, מהי העבודה רוחנית? להסתכל. אז א', אנחנו מנסים לטפח שקט ושלווה בשביל בכלל שנוכל להסתכל. ואנחנו מטפחים מיינדפולנס בשביל שנוכל להסתכל וגם להסתכל מתוך אקווינימיטי, uh, uh, מתוך חוסר שיפוטיות. ובהתחלה אנחנו מסתכלים על דברים פשוטים, כמו למשל, מה הדבר הכי פשוט שאנחנו מסתכלים עליו? זה הנשימה. יש לנו נשימה, היא לא נורא מעניינת, והיא לא נורא משתנה, ו... אנחנו מנסים להסתכל עליה, עכשיו אנחנו מתחילים, א', אנחנו מתחילים לראות שהמחשבות, אנחנו חושבים שהן מפריעות לנו, אבל הן משיחות את דעתנו, בוא נגיד, בצורה הכי ניטרלית מהנשימה, ואנחנו מסת... מנסים לת... לפתח ולטפח מיינדפולנס, וההתחלה היא דרך המדיטציה, כי במדיטציה זה יותר קל. למה זה יותר קל? כי שמה זאת המשימה שלנו, ואנחנו החלטנו שחמש דקות, או עשר דקות, או עשרים דקות, אנחנו נקדיש לדבר הזה. אז זאת הייתה ההחלטה הבסיסית, ועכשיו אנחנו מנסים. עכשיו, ההתבוללנות הזאת, זה בעצם, אנחנו פה אה, אה, פותחים את הפתח, או פותחים את השער לשומרים או לקצין לדבר איתנו בכלל. זאת אומרת, אנחנו מתחילים להתבונן על זה. יש דברים שאנחנו לא מוכנים להסתכל עליהם, יש דברים שאנחנו לא מוכנים לקבל. אם אתם זוכרים, אמרנו בזמנו, אני אחזור על זה טיפה, על הנושא של חלוקה וגבולות. אנחנו, המוח שלנו, המים שלנו, מסוגל לחשוב רק בצורה של חלוקה. הוא חייב לחלק את הדברים והחלוקה הראשונה כאילו זה אנחנו מקים את העולם לדברים החלוקה השנייה שהיא בעצם החלוקה הטראגית בוא נגיד, נשתמש במילה יפה, זה החלוקה שאנחנו עושים בינינו ובין העולם זאת החלוקה בעצם ש... מצליחה את האני, אילן? סליחה, אני עכשיו בודק. והחלוקה השלישית, עוד חלוקה אחת, זאת אומרת יש הרבה, אבל עוד חלוקה אחת, זו חלוקה שיש בה מן הפרדוקס, אבל חלוקה בעצם שאומרת יש בי משהו לא בסדר, ואני צריך לתקן אותו. ואז זה אומר בעצם, אני חילקתי את עצמי לשני חלקים. חלק שבסדר, הילד הטוב שבי, חלק שפחות בסדר, זה הילד הרע שבי. אצלי זה הפוך. זה לא... הוא מה? הטוב הוא לא בסדר. מי יודע את זה? הטוב, הטוב היותר טוב. אתה, כן, אפשר אחרי זה להמשיך, אבל החלוקה הבסיסית היא בין זה שיודע מה צריך לעשות, וזה שלא מתנהג יפה, והוא צריך לסדר אותו וכולי וכולי. אני מבטיח לכם שבסוף הקורס, שאני לא יודע מתי הוא יהיה, גם זה יסתדר. אה? אתה מכיר את הבדירה אופסין כן, <תנקל> אבל <תנקל> לא עכשיו, עכשיו <תנקל> אני מדבר. אז יש קצין, יש רבי אייזק, הוא חושב שהקצין הוא חיצוני, אבל בעצם כמובן הוא פנימי, והוא שואל אותו מה אתה מחפש? ואז רבי אייזק מספר לו את החלום, הוא אומר לו, תשמע, יש לי בעיה, כאילו, אני, המצב שלי הוא, הוא, הוא, הוא לא בסדר, אני מחפש איזשהו, קורא לזה אוצר, אבל אני מחפש שקט, אני מחפש שיהיה בסדר, אני מחפש זה, ואז הוא אומר לו, בסדר, הבנתי אותך, אבל זה הכל שטויות, בגלל שגם אני חלמתי חלום כזה. ומה הוא עושה לו בעצם? הוא מחזיר אותו פנימה. זאת אומרת, הוא אומר, אם אתה חושב שיש מישהו או יש מקום שאתה יכול למצוא את הפתרון, אין, הפתרון הוא אצלך. עכשיו, בסדר, אז הוא הולך הביתה ומחפש את האוצר ומוצא... ציפור כחולה. מה? ציפור כחולה. ציפור כחולה. <חור> כן, ממש אותו, ממש... ממש אותו סיפור ובשביל שזה יהיה ברור אז הוא שוב פעם המספר חוזר על זה ואומר זה הסיפור שמספרים לכל מי שמתחיל ללכת לח... ל... ל... ל... לרבנים ול... ולחסידים וזה כאילו אני יכול להגיד לכם כאילו שאני הרבי, אני לא הרבי, אבל אני כאילו הרבי כרגע בסיפור הזה, הפתרון בעצם נמצא אצל כל אחד בפנים. עכשיו, מבחינה אחת אני אעשה רגע ספוילר, וזו דרגה, כאילו, כמה דרגות מפה, אבל אתה בזמנו שאלת מה זה ה-awareness הזה וכולי, זה, זה האוצר הגדול. ו הוא נמצא אצלנו, אצל כל אחד. וכמו שאמר המאמר שמה, קרוב אליך הדבר, קרוב ממש. זאת אומרת, זה כל כך קרוב אלינו, כי זה בעצם, אם אנחנו רוצים להגדיר מה אנחנו, אז אנחנו המודעות הזאת, אנחנו ה... אנחנו זה אני? אני אשתדל לא להגיד אני, אבל כן. אנחנו רבים. רבים יחיד, אין יחיד ורבים. אתה מתכוון ליחיד אבל. אני רוצה להגיד שהמודעות הזאת, כשנגיע אליה אנחנו נראה שהיא לא אינדיבידואלית, אבל אפשר להגיד שכל אחד מאיתנו הוא אספקט מסוים של המודעות הזאת, אבל אם נסתכל... בשלב הזה, וזה רק אמרתי בשביל להיות בסדר, אבל בשלב הזה, כן, זה, אם אתה משהו, זה המודעות הזאת. והמודעות הזאת היא זאת בעצם שרואה את הכל, והיא, בוא נגיד, היא יותר, אם יש גדול וקטן, אז היא יותר גדולה ממך. ואתה, אלמנט בתוך המודעות, ואתה משהו שהמודעות הזאת היא רואה. גם הגוף שלך וגם המחשבות שלך. היא מבינה ולא שופטת, לא... <ש> אני <ש> לא רוצה עכשיו להיכנס לזה, ואני עדיין מדבר, ואחרי אתם תרשמו לכם בשקט את כל הזה, ועוד איזה כמה דקות אנחנו נהיה פתוחים לשאלות, ואני עונה כאילו, אבל ב... ב... קצת ב... ב... עכשיו, אבל איפה שמעו את זה כל החסידים האלה? אצל הרבי מפשיסחה, זאת אומרת הם באו אליו. <laughs> הוא יכול להגיד להם כמה שהוא רוצה שזה אצלהם, וזה כאילו כבר התרמה של סוף הסיפור, זאת אומרת בסוף אנחנו מבינים שזה באמת אצלנו, עדיין זה לא אומר ש... כשאני אפילו מגלה לכם את הסוף, זה לא אומר שאנחנו בכלל באמת פטורים מהמסע. כי אם רבי אייזיק היה נשאר בבית, <coughs> כנראה שהוא לא היה מוצא את האוצר. כי נכון, אפילו שבסופו של דבר האוצר נמצא אצלנו בבית, בלי לעשות את המסע הזה, אנחנו לא נגיע אליו גם הביתה, וזה המצב הרגיל שבאמת, אבל אנחנו צריכים להבין שבסופו של דבר, האוצר כאילו הוא לא אצלי. זאת אומרת, ואני מבחינה זאתי רק לא. יכול, מה? הוא, הוא לא, לא אצלי. אוקיי. הוא לא. הוא לא אצלי. אני רק יכול להיות פוינטר אל האוצר. הוא לא אצלי אצל אפי. הוא, הוא אצלי לא אצלי אצל אפי. האוצר שלך הוא לא אצלי. האוצר שלך הוא אצלך, כן. וכמו שאמר בודה, עליו השלום, כשאני עושה לכם ככה ומראה לכם את הירח, אל תסתכלו על היד שלי, היד שלי היא רק פוינטר. מה שאתם צריכים לראות זה את הירח, לא את היד שלי. הצהרה היא, אני מקווה שאנחנו פה מצליחים להתגבר על הבעיה הזאתי. שיש אנשים שהם מתחילים לחשוב שהם הירח, זאת אומרת, <laughs> הם המטרה של הזה, הם לא, זאת אומרת, ו, ורבי מפשיסחה ידע את זה מצוין, ולכן הוא אמר את זה, וגם אני לא, ואני אומר את זה, אבל בהחלט התפקיד שלי זה לעזור, זאת אומרת, כאילו, להראות את הדרך. אז עכשיו יש שתי ברירות, או שנתחיל לדבר, או שנספר עוד סיפורים. שאני אמשיך לספר. אה, לדבר, כן, כן, בסדר. מה? כן. אחת, שתיים, שלוש, כן. השאלה שלי לגבי המודעות. כן. דבר שמודעות היא מודעות שקטה שרק מקבלת, כלומר היא לא שופטת, היא לא... מכל, מכל הדיברנו כל חמשת השלבים, כן. כל מה שהיא עושה היא רק מקבלת את רשמי החושים. כן, open and knowing, זה שני הדברים שהיא יודעת לעשות. עכשיו בעצם מה ההבדל בינה לבין... מה הדבר הכי מטופש שיש על ידי אדמות? איזה... מצלמה. מצלמה. כי היא יודעת. אז היא יודעת. כלומר, זה לא רק רשמי חושים? לא. היא יודעת. זאת אומרת, היא לא רק אופן, היא יודעת. זאת אומרת, המצלמה היא רק אופן בעצם. זאת אומרת, תכנס אליה, וזהו, אין שם שום פעילות. יש פה פעילות. אבל הידיעה היא כבר שיפוט. לא. לא. מה זה לדעת? לדעת זה להיות מודע לזה שאתה מקבל. זאת אומרת, לדעת זה, שוב. סליחה, ניוטון ישב, ניוטון נכון ישב בתפוח? מה? ניוטון? מתחת לעץ. מתחת לעץ, כן, ונפל עליו התפוח, כן. עכשיו, כלומר, אם ניוטון ישב בתחת העץ ונפל עליו תפוח, כן. למעשה מבחינתו נפל תפוח. כלומר, השאלה בכלל, כלומר, התובנה למה תפוח עף למטה או עף למעלה, כן. לא רלוונטית. למה? כי, כי ניוטון חשב שהתפוח צריך ליפול למטה, כלומר, הוא שאל למה הוא צריך לחשוב שהתפוח צריך למטה, ואז אמר למה הוא לא עף למעלה. כלומר, הוא התחיל לשאול את עצמו שאלות שמאב הרבה מהן מרשמי החושים. ברור, כן. אוקיי. Okay. כלומר, ראש רשמי החושים עצמם לא, מוביל, לא מובילים במובן מסוים למודעות עמוקה חוץ ממודעות בגלל השטחית שמשהו קרה. <חלק> כן, השאלה, השאלה היא, זאת אומרת, בוא נגיד ככה. אנחנו לא מתאמנים בלהיות ניוטון. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, בלהיות ניוטון לימדו אותנו מי שהיינו קטנים. תראה, תסיק מסקנות, תחשוב בצורה הגיונית, תוסיף את זה ותחזיר את זה ויש לוגיקה והכול. את זה, לדעתי, יש לנו פחות או יותר או מספיק. ואם לא אז אתה יכול ללכת ללמוד, זאת אומרת, ללכת לימודי ליבה, אוניברסיטה, טכניון, ניוטון ואיינשטיין. אני לא הולך לעשות אף אחד מאיתנו איינשטיין ולא ניוטון. לא, לא, וזה אנחנו לפי, בסדר. בקורני, לא, לא, אז אני אומר, זה חשיבה דיסקורסיבית. שיש לה מקום מאוד מכובד, גם בחיים הבין אישיים, גם בביזנס, גם במדע וגם בכל דבר. זה לא מה שאנחנו לומדים פה. אנחנו פה מנסים לראות האם יש משהו שיכול להפחית את הסבל שלנו. השאלה הגדולה פה היא עם כל הכבוד לניוטון, כאילו, האם זה, נגיד, צורה קצת מצחיקה, האם זה הפחית את הסבל שלו? אני ממש לא מסכימה, אני אגיד לך למה. אני חושבת דווקא מאוד, הסיפור הזה הוא פנצה... אולי לא מסכימה? בעניין הזה שיש הבדל בין המודעות והתהליכים הקוגניטיביים של המודעות שגורמו לניוטון להבין את מה שהוא הבין כשהוא התבונן ‫בצורה של רמת מודעות מוצלחת, ‫שפענח... ‫-אנחנו מבלבלים. ‫רק שנייה אחת. ש... אין... ‫לא, לא, הגדרות. אחד, הגדרות. אחד, הגדרות כן אבל אני גם למודעות ‫שגורמת לך לחבר מצב ‫עם ניסיון קודם, ‫עם אינגוט רגשי, ‫ולהבין שזה לא. גורם לך סבל, ‫ואיך אתה יכול תוך המודעות ‫להתעלם ממנו. ‫זה אותם תהליכים. זה לא. ‫זאת אומרת, לא בהגדרה, בהגדרה, להגדרה, בהגדרה, ‫מודעות זה לא קוגניציה. מודעות זה לא קוגניציה, awareness. אני מדברת על awareness, אבל כן. awareness מורכב מהרבה איפוטים. לא, הוא okay. לא מורכב. תגידי לי, המראה היא מורכבת מכל מיני אנשים שמסתכלים בה? לא. הטלוויזיה היא משקפת. היא משקפת אותם. הטלוויזיה מורכבת מכל מיני המ, אנשים? המודעות, ה-awareness שלנו בבני אדם. כן. היא... כל עיבוד מסוים, לא, רגע, לא, כל... אבל, אבל, אבל אני, אני מדבר, רק. המודעות היא לא ריקה, אבל אני זה המודעות, אבל אני אומר, אני לא יודע, אני, אני פה מגדיר, בסדר, מודעות זה דבר שהוא, שוב, לצורך העניין הוא כמו מראה, הוא רק קולט ויודע, הוא לא עושה שום דבר, יש עליו שכבה, כאילו, יש מיינד שיודע לקחת כל מיני דברים, לאבד אותם, להוציא מסקנות, זה מאה אחוז. זה לא קשור. זה קשור כי המיינד הוא משהו שאני אפשר, יכול להיות מודע אליו. אבל אם יש משהו שאנחנו יכולים בכלל להגיד עליו דברים, או להבחין אותו מדברים אחרים, זה לא המודעות. אני רוצה להבין שאתה עובר תהליך, כן, אתה מצליח, כן, בצורה אוטומטית אפשר להגיד את זה להעביר כאב לסבל, ומה שאתה מנסה לעשות זה להפתח מודעות, לא, של להעביר סבל לכאב, וזה מה ש... לא, אלא בהתחלה, כן, קיבלת את הכלים, כן, יש לך בעיה מסוימת, כן, שאתה, לא יודעת למה, מעביר כאב לסבל, כן, ואתה רוצה לפתח תהליך בכלי מודעות שבהם אתה תראה את זה ותדע למנוע את המעבר מכאב לסבל. כן, כן. איך אתה מבין, מה זה הדבר הזה שאתה מסתכל ומבין? מה זה הכלי הזה שאתה זה זה, זה התבוננות. זה התבוננות. לא, זה ההתבוננות במודעות. זה התבוננות בתהליכים. זה לא המודעות, עזבי, מודעות זה שלב הרבה יותר מתקדם. זה אפילו התהליך מזה שלא יהיה שם כלום, שלא יגרום סבל, ברגע שנגיע לכלום הזה... <laughs> עדיין זה לא יהיה כלום, עדיין <laughs> זה יהיה, אם זה אנחנו נראה את התהליך... זה לא יהיה חמושים, זה <laughs> לא יהיה מחשבים, כן, זה לא יהיה... כן, כן, זה... כן, אבל עדיין, הדברים יהיו, כאילו, הדברים הם לא כל כך מהר נעלמים. קודם כל אנחנו צריכים כאילו לפרק את זה, זאת אומרת, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו הרכבנו את זה. בעצם אנחנו, אם אנחנו אומרים שזה שולחן, כן. אז אנחנו יודעים, מתח... ואם אנחנו לא נדע כלום, רק נראה עץ, אפילו לא, לא. ששכפים, אפילו לא, לא עץ, לא נשא, כן. כן. נחלוך, כן. לא נחל... כן, אז אנחנו בעצם נפרק את כל מה שהיה לנו בראש, ונגיע לזה <laughs> מצב כזה, כן. שאז אנחנו בהתבוננות דלבד, ב... כן, הרייק. נכון, כן, הרי <laughs> ה... <הוא laughs> ה... ה... אבל זה לא... לא, כן, אבל זה לא נגמר שמה, <laughs> <laughs> אנחנו אחרי זה חוזרים, בסדר, כי אנחנו בני אדם ואנחנו רוצים לדבר. אז כן, זה המצב, ההתבוננות, ההתבוננות הטהורה. אנחנו דיברנו על הבן אדם הזה, או אנחנו, שאין לו שקט, אוקיי? כאילו זה הסיפור. כנראה לי נהדר להביא את הסיפור הזה לעומר. נכון עכשיו, בשבילך להבין מה חסר לו, שאין לו שקט. כן. שהוא בעצם עשה לזה התמרה, אפשר להגיד שהוא חשב שהוא צריך את האוצר כן. נכון? אז בעצם יש איזושהי התניה, כמו שאמרתנו, הרפונדישיינג, כן. אצלו, תחושת אי השקט או נהייתה משהו שהוא הבין שהוא צריך את האוצר כן, בואו נכון. נגיד ככה, הנושא הזה של אי שקט, הוא ישנו אצל כולנו. אני יכול להגיד שהוא מולד, אני יכול להגיד שחינכו אותנו ככה. שאפס משהו לא בסדר, כי אם אין לנו את זה, אז אין לנו בעיות, אז אנחנו לא פה, אבל יש לנו את זה. כל אחד במידה שלו. כל אחד במידה שלו. אבל אם אתה יכול לתאר לי, כשאני אבוא את הטרמינולוגיה, כן, דרכים של ודאוג, מים, ואיך את השרשרת הזו, אם אתה יכול לתאר לי אותה, שאני אני רוצה להתחיל לזה עוד משהו אחד, מכיוון שזה תשעה של השני, כמו עם דוגמה. אותו דבר שאני מבקשת, עם דוגמה, למה אני מתכוון דוגמה? אל תגידי אבל אם זה נכון. אני רוצה בשביל להבין אותה עם דוגמה. מה זאת אומרת דוגמה? דוגמה למשל, נמצא אה, במצב אה, אה, מסוים, ואני רואה מישהו שהוא, אה, נגיד, אפילו אותו קצין, כן. הקצין ראה שהוא סובל, נכון? המודעות שלו הייתה, כלומר, איפה הייתה המודעות שלו? הוא ראה שהרבי סובל, הוא אמר כן. לו את האושר בבית. לא אמר לו את לא האושר בבית, הוא אמר, אני חלמתי משהו אחר, הוא רצה להגיד לו את האידיוט מושלם שאתה באת הנה, כי גם אני יודע לחלום חלומות, וזה לא רלוונטי. זה מה שהוא אמר, זה לא, הוא ש... הוא זה על... לא ממש... אוקיי, בסדר. כן. אבל, הוא... בסדר, אבל נגיד שהיה מבין אפילו, נגיד שהוא היה חכם ומבין. חכם ומבין. אוקיי. והוא... אז, אז אני רוצה, את כל מה שהיא אמרה, מה היה השלב של המודעות, עד שהוא אמר תשמע, בעצם אני רואה שאתה סובל, שזה מודעות, או מודעות, אני רוצה להבין, כן. ותמצא את האושר בבית. הוא לא אמר לו תמצא את האושר בבית. הוא לא אמר לו. טוב, אתה רוצה... נו. אני קצין אחר שאמרו תמצא את האושר בבית. אז אם אתה קצין שאומר לו תמצא את האושר בבית, אז אתה מואר. הקצין מואר. קצין מואר. כן. אוקיי. אז להסביר אותו זה מאוד קשה. אני שואל על המודיעות של הקצין. לא הרבים. לא, הקצין. אני דיברתי על הקצין עכשיו. הקצין המואר. אז אני אומר שוב, לדבר על אנשים מוארים זה מעל כוחותיי. לא, אבל הוא... תקשיב, אבל למה אתה רוצה לשנות את זה? למה אתה רוצה לשנות את זה? תראה, אותו דבר, כי מה שאני אומר זה, שאתה רואה מישהו סובל, כדי להבין בכלל שהוא סובל, ולהיות עם מקויניביטי או טיזי או לא משנה אתה צריך לעבור איזשהו תהליך פנימי שהוא מעבר להתבוננות גרידה. מעבר משמיע חושים, זה זכות להיות עם איזה תובנה מסוימת. רגע, ראשית כל, לא נכון. לא נכון, אתה לא צריך... אתה רואה ילד שבוכה, אתה יודע שהוא סובל? לא. מה לא? אני ניתחתי אתמול בעיני, שזה בסדר. אני ניתחתי, לא קלעתי את משמיע חושים כמו ש... ראיתי מישהו... בסדר, בוא נגיד ככה. אתה... כן, כן, לא, לא, רגע, אני רק רוצה עם אילן, ואחרי זה נחזור אלייך. על פי רוב, אתה, הרי על פי רוב מה קורה לנו, אנחנו הרי עושים רפלקציה. אם אני יודע שאני בוכה כשאני סובל, אני רואה מישהו אחר שבוכה, אני מעריך שהוא סובל. זה נורמלי לגמרי. בטח, כל הזמן שיפוטיים. על מה אתה מדבר? אז איפה מודעותי שיפוטית? זה לא פושט. רגע, זה... אתה קונדישנד, מה זאת אומרת? אז הייתי טוען. זה להבין, זה לא שני, צריך לשפוט. כי אם אתה מסתכל, רק רשמי החופשים ללא שיפוט, אתה כמו... אבל היא לא רלוונטית. בשביל להיות קומפשיונט, אתה צריך להיות קומפשיונט, ואתה צריך להיות... לא, זה טהור לגמרי, כאילו. אבל רגע, רגע, אני הסתבכנו פה, אילן. אנחנו בשאלה שלה. ניסית לעשות את הפשוט, כן. כן, כן. כן, כן, כן, כן, קדימה. אני רוצה שזה נותן אותו בכלים של המודעות, כאילו איזה תהליך עבר אותו בן אדם, אני מצטרף לבקשה, הבן אדם? אני חושבת שזה יעזור לי להבין, אותו אדם שהלך לרבי ונוסע דה שהוא אצלו, אתה אמרת, אני פשוט אומרת מה שאתה, כן, אצלו הסבל היה אי השקט, שהוא תרגם אותו, כל מיני, לא, לא, כן, זה חסר לו משהו, אוצר, כן. בוא נגיד עכשיו, שהוא מצא את זה, אני אשמח להבין את זה. מה הוא, הוא מצא? בטרמינולוגיה שהוא חזר ומצא את זה בבית שלו. אה, אוקיי, <אח> okay, לא, okay, נכון? כן, כן, אני אשמח אז... להבין את התהליך הזה, בשימוש בטרמינולוגיה שאתה מדבר עליה, שאומרת את היחסים, מודעות, מים, התבוננות, דבנ... את, את הדבר הזה, לסדר את זה, כאילו. אז זה לא, אני, זה בכלל לא ברמה של <אח> הזאתי, הזאת, זאת, זאת אומרת, זה בכלל לא ברמה של ה זה ברמה הרבה יותר פשוטה, זאת אומרת הרבה יותר... אבל äh, <פסיכים> אתה יכול להתחיל מהאוורנסט? לא. רגע, זה... רק שנייה, אני גם מצטרף לברכה, מתקשר למה שביקשתי פעם. <coughs> תן לנו את כל הרצף <coughs> הזה. אבל <coughs> אני <coughs> לא יכול, אני אומר לכם שוב פעם, אני נורא מצטער, אני מודה בחוסר יכולתי, אנחנו עדיין לא במצב, ואני מדבר בעצמאות, אני מפעם לפעם עושה כאילו פרידיו. אבל אתם לא יכולים להתייחס אליו יותר מדי, בוא נגיד אחרת, לא נעים לי להגיד, מי שלא עשה מדיטציה כמו שצריך, ולא היה במצב של awareness, אני יכול לדבר איתו כמה שאני רוצה עד שיתייבש לי הפה ואין לי מה לדבר, כי אתם חושבים שיש שם משהו למצוא, אז אני, אני עדיין אדבר על זה, בעיקר כי לפעמים ישנם פה אנשים שעושים הרבה מאוד מדיטציה, אבל awareness בשבילכם, כרגע תמחקו אותו, אני אומר לכם, כרגע אם, אם, או, כן, לך אני יכול, כן, אז מה? אז אני רוצה לנסות, כאילו להבהיר איך אני רואה את הדברים, okay. תגובה על הדברים. ניוטון היה awareness על הדברים בחוץ, על התתוח, על כוחות המשיכה, וזה awareness, זה מודעות. לדברים חיצוניים. כשאני נוהג במקום... גם לא קרואי זה... רבי אייזיק, אני מודע ובמודעות לכל מה שקורה. זה קצת יותר מיינדפולנס, אבל... כן, זה הבדל. כן, בהחלט. awareness זה כשבמקום להסתכל על דברים החיצוניים, אני מסתכל על עצמי. אני מפנה נקודת המבט פנימה ושואל למה אני רואה את הדברים כמו שאני רואה? למה אני מגיב לדברים כמו שאני רואה? אז לדוגמה, כדי לעשות את זה קונקרטית, אני נוסע בכביש ומישהו חותך אותי, אני מתעצבן, אני יכול להסתכל ולהגיד הוא בן זונה, או שהוא לא יודע מה שהוא עושה, או להתעצבן ולהסביר לעצמי מתוך מיינדפלנס בדיוק מה קרה, וזה לא awareness, awareness זה כשאני אומר, לא יודע, למה זה בעצם מעצבן אז אני חייבת להגיד שאני לא מסכימה, אני חושבת, בדרגה אחת, אני חושבת, בסדר, מאוד גבוהה, הוא כזה, שכל האינפוקים שיש, ואין הבדל הם בחוץ או מבפנים, הם גורמים אז אני רוצה להגיד גם כן מה שלי יש להגיד, לדעתי, מה שאתה מתאר, זה גם כן מיינדפולנס. זאת אומרת, זה מיינדפולנס, שיכול להיות מופנה לדברים חיצוניים, פיזיים, מיינדפולנס שיכול להיות מופנה לתהליכים שקורים אצלנו, עדיין זה מיינדפולנס, ואת awareness אני שוב אומר, אני, אני כמעט מבטיח שאני אשתדל לא להשתמש במילה הזאת, אבל אני מציע עכשיו שנעזוב אותו, מיינדפולנס כן, ואנחנו אני נת... אני רוצה לשאול, זה לא זה... שיגיע שלב שבו האיש לא יצטרך לעשות את המסע, הוא כבר בהתחלה ידע שזה אצלו. כן, אבל הוא לא יכול בלי המסע. בסדר, אז הוא יגיע למצב כן, שהוא... כן, כן, בסדר, הוא אוקיי. שחד, הוא כן. יגיע למצב שבו הוא מבין שזה רק המחשבה שלו, יגיע למצב כן. שבו הוא מבין שזה, שזה רק הסיפור שהוא מספר לעצמו. כן, הוא... כן, והוא... כן, אבל שוב, זה... זה... בואו נגיד ככה, שזה, המצב שאת מתארת זה מצב של הערה, בסוף. Awareness <אדורנס> זה לא משנה, זה ה-nature <laughs> of the mind, אבל אני, לא רוצה, אני באמת שלא רוצה להיכנס לזה, אני רק אומר שיש דבר כזה ותעזבו אותו, כי למשל הסיפור הזה הוא סיפור של מיינדפולנס. זאת אומרת, הוא ברמה של מיינדפולנס. הוא ברמה של מישהו שהרגיש אפס לא, משהו לא טוב, הוא חשב שהאוצר נמצא באיזשהו מקום, הוא נתקל במישהו שאומנם הוא לא היה נורא חומל כמו שאילן תיאר אותו, הוא לא. בסך הכל היה מישהו שראה מישהו והוא ראה שהוא, שהוא אה, אה, אה, סובל והוא צוחק עליו בעצם. הוא אומר לו, זאת אומרת, זה שעוזר לנו כאילו לחזור, מה? <מאת> איך? את, ה, את הקצין? סתם, אני אומר ככה, אז צחק הקצין ואמר לו, האם היה כדאי שתיסע דרך ארוכה כל כך בגלל, רק בגלל חלום? מי מאמין בכלל לחלומות? הנה גם אני חלמתי שעליה לנסוע לקרקוב וכי ישנו שם אדם ששמו אייזיק רביוקלס ואם אחפור בביתו של יהודי זה תחת התנור והקיריים, אמצע אוצר גדול. האם אפשר להאמין לחלומות? הלוא אין בהם ממש, ולחשוב שכי לשם כך אסע עד קרקוב, ואתה שטות גדולה עשית שבאת לכאן. זאת אומרת, הוא לא איזה, איזה מישהו שהבין או, או, או, או, או זה. <אח> הוא, הוא בסך הכל, מבחינה מסוימת, הוא היה הגורם לזה ש... הוא חזר הביתה, ושהוא הבין, אבל הוא לא היה... כן, כן, ככה אני אני גם מסביר. כן. מה? לא, אני לא חושב. מה? סיפור סימבוי, זה דיאלוג פנימי. את יכולה להגיד, אבל את יכולה להגיד שגם שלא, זה כמו, כשאת מסתכלת במראה זה דיאלוג פנימי? יש מראה. את רואה את עצמך? דיאלוג פנימי. והמראה? בסדר, זה אני כמובן מסכים, כי כולנו אחד, אז כל דיאלוג הוא פנימי. מראה זה לא דבר אובייקטיבי. מה? זה דיאלוג פנימי. אחד מסתכל ונורא מבסוט מעצמו. אה, לא, בסדר, אבל עצם זה ש... זה אחד מלא ביקורת. בסדר, אבל עצם זה שאתה רואה... אני לא רוצה להתווכח על זה יותר מדי, זה גם לא כל כך חשוב. כי אם כל דיאלוג הוא פנימי, אז בסדר, אז זה דיאלוג פנימי כמובן. אבל פה יש לנו סיפור, בסיפור זה לא פנימי, להפך, היה צריך מישהו מבחוץ כאילו, שיעיר אותו, שיעיר אותו שיסביר לו, אתה חושב שזה בחוץ, אז אתה טועה. עכשיו, הוא לא עשה את זה, הוא עשה את זה כאילו לא מתוך חמלה, זה לא סיפור בודהיסטי כאילו אופייני, זה סיפור של חסידים, זה בסדר. אבל, אבל, הוא... אם <עוד> זה לא היה קסין זה היה רבי, זה היה מתוך חוכמה ומתוך יכול להיות. חמלה ומתוך חמלה <עוד> ומתוך חמלה ומתוך חמלה ומתוך חמלה ומתוך חמלה ומתוך חמלה ומתוך חמלה ומתוך חמלה ומתוך חמלה ומתוך חמלה ומתוך חמלה ומתוך חמלה ומתוך חמלה ומתוך חמלה ומתוך חמלה ומתוך וגם בכלל תשים לב <עוד> תראה <עוד> הרבי בעצמו שמספר את זה <עוד> מה הוא אומר? אכן ככה דבר הוסיף <עוד> רבי פונים <עוד> כל חסיד צעיר ראוי ראו לו שידע כי כשיגיע הוא גם כן לא יותר מדי רך, זאת mm -hmm. אומרת הוא אומר אתם רוצים להיות פה בסדר, אבל שלא תחשבו שזה פה, הוא mm -hmm. גם כן כמעט כמו הקצין, זאת אומרת הוא לא אומר להם אתם טיפשים אבל פחות או יותר, וכשיבוא אל ביתו שם יחפש ויחפור את <coughs> כל יכולתו, הוא בוודאי שימצא, זה ממש <coughs> אותו סיפור. אז, אז, אז יש שאלה, איך קוראים לאותו חלק, כן. לא, אני כבר, עכשיו נגיד אני במצב של חולט, ביטה חושית. כן. אני רוצה להעביר את זה לדוגמה פרקטית, שזה יהיה יותר פשוט. אני רואה שחבר שלי מדבר אליי לא יפה, או לא מישהו קרוב אליי מדבר אליי לא יפה. אז בסך הכל אם אני ברמה של הקליטה, אני רואה, אני מקבל מילים. כן. כל עוד שלא ניתקתי אותם. הם, הם, אין להם הם uh, הם מטען. שום מטען ושום דבר. Okay. אני רגוע לגמרי, הכל okay. סבבה. Okay. עכשיו, אני יכול ללכת עוד שלב אחד, okay. ולהגיד רגע, האדם הזה במצוקה כי אם אולי במצוקה, אולי אדבר בצורה כזאת, הוא חבר טוב שלי, אין סיבה שאתה דבר בצורה כזאת. רגע, בסדר, את... בוא, בוא רגע נחשוב רגע, לפני זה אתה כבר שפטת בעצם. זה לא אישית. זה ש... מה ש... זה ש... שאני טוען, אני טוען, שאתה לא יכול להג... להגיע לחמלה בלי שיפוט. <laughs> אתה לא יכול, אתה בשביל להגיע לחמלה, אתה לא יכול לשיפוט. אתה לא יכול לקחת את המצב כמו שהוא, בלי לשפוט אותו, ולהציע חמלה. אוקיי. אוקיי. אוקיי. אז לכן, יש איזה חלק בנו. כן. ש, שאנחנו נגיד, אני יושב נגיד כאן, חבר שלי, אתה דיברת עליו, היא לא יפה, אני מסתכל עליה, הוא סובל. כן. אה, חבר, מה קרה פתאום? כן. אולי אני צריך לעזור לו? כן. צריך לעזור לו. כן. נחמד וחביב לגמרי, בודיסטי כן. לגמרי, אה... לא העמסתי את זה על לא לקחתי, ראיתי, אותו, ראיתי כן. את זה. כן. עכשיו, איזה חלקים כן. עבדו אצלי? החלק הראשון היה מודעות. כמו שאתה אומר, קלטתי את ליטי החושים, כשדורון כן. אמר עליי כמה מילים כן. במילים כאלה. אז כן. איך כן. חשבת על זה? כן. אני התכוונתי למחקר. כן, <laughs> כן. עכשיו, <laughs> יש עכשיו, יש עוד משהו, כן, שנייה כן חשב טוב, לא טוב, כן, נכון, אבל משם המשיך לתהליך, הוא כן. אומר רגע זה בעצם לא אני, יש פה מישהו שסובל ולכן אני רוצה לעזור לו. ולא להתחיל לשבוך את זה על עצמי. כן. מה, מי החלק, מי משתלם בכל החלקים האלה? החלק הראשון זה מה שנקרא אירופה, זאת אומרת זה רשמי חושים. רגע, אני לא השתתפתי, החלק השני זה מה שנקרא ודנה, זה הפלוס והמינוס. שהם אתם זוכרים פלוס מינוס או האדישות? שזה חלק ממה? שזה חלק ממה? חלק מהמיינד? בוודאי, בוודאי, כן. זה... אבל זה לא awareness. מה? זה לא awareness. אין awareness. זה לא מיינדפולנס אפילו. זה שאתה רואה שזה נוצר אצלך. זה אומר, א', שאתה הפסקת פה את הגלגל, זאת אומרת, אתה לא ממשיך להתגלגל, ואז, כיוון שהפסקת את הגלגל, יש מקום לקומפיישן. אם לא היית מפסיק את הגלגל, היית לוקח את זה עליך, כאילו, שהיית מכניס את עצמך, וזה אני, וזה הוא, וכולי וכולי וכולי. עכשיו, אני רוצה להגיד עוד משהו. ומי עשה את כל התאריך הזה אצלי? המים. המים. כן, ודאי. רוצה להגיד שהפרסטו קונדישנינג זה קונדישנינג? בוודאי, אוקיי. בוודאי, אלא שהקונדישנינג השני טוב, יותר טוב. יותר טוב. <חוק> <חוק> עכשיו שוב, <חוק> אני רוצה להגיד שוב פעם, אמרתי <חוק> כל הזמן, <חוק> יש לנו וויזדום <חוק> ויש לנו קומפשן. הם הולכים ביחד, אבל הם לא בדיוק אותו דבר. וקומפשן זה, זה כמו שהם תמיד אומרים, זאת אומרת, יש... איך בדיוק הם אומרים את זה שם, הטיבטים? אה... קומפשן זה כאילו מה שנקרא סקילפול מינס. זאת אומרת, זה הדרך שצריך לעשות, אבל זה עדיין דרך. בוויזדום עצמו אין דרך, זאת אומרת, לא צריך לעשות גם כלום, כי זה הכל הבנה. עכשיו, איפה יש מקום לקומפשן? כאילו ראשית כל ביחסים בין אנשים, וגם ביחסים בינינו לבין עצמנו. אבל מה זה ביחסים בינינו ובעצמנו? קודם כל זמן שאנחנו חושבים שאנחנו שניים ויש לזה משהו שהוא לא בסדר, אנחנו צריכים להיות קומפשן כלפי עצמנו אבל ברור שזה לא וויזדום כי בוויזדום אין שניים. עכשיו אפשר להגיד, כמו שאמר ניזר גדלתה, זאת אומרת כשאתה באמת מבין, אז אתה גם מבין שזה לא, הוא, לא אחר ולכן אתה לא צריך בכלל קומפשן בשביל לעזור לו כמו שאתה לא צריך שיד ימין, אתה יוצא קומפשן ליד שמאל. מה? מה? לא הבנתי עכשיו מה אתה אומר. אמרתי ככה. המים זה אני? מה? המים זה אני? זה? מה שם אמרת, הוא זה לא אחר. אמרת, אתה מבין שהוא זה לא אחר. אה, אוקיי. בסדר. מבחינת הוויזדום, או נגיד מבחינת הנון-דואליטי, אין חלוקה. דוגמה, אם אני מסתכל על עצמי, אז יש לי שתי ידיים, אבל זה לא באמת חלוקה, הם חברות, נכון? הם חברות מאוד מאוד צמודות. זאת אומרת, ואם יד ימין נפגעה, יד, יד שמאל תבוא מיד ותחבוש אותה. לא בגלל שיש לה compassion אליה, אלא כי היא מבינה שזה אותו דבר, אתה לא צריך, זה כמו אני יכול להגיד במקומות מסוימים אני יודע מה, האמא תסכן את עצמה בשביל להציל את הילד שלה, כי היא מרגישה okay. שזה חלק ממנה. Okay. עכשיו, אם אני מלא בהבנה, אז אני מבין שהחלוקה היא לא, אין חלוקה לא רק ביד ימין וביד שמאל, אלא גם ביני ובינך. Okay. ולכן, אם את סובלת, אני okay. אעזור, ולא בגלל שכאילו יש לי קומפשן, אלא בגלל שאני הבנתי שאנחנו אחד. אה, זאת אומרת, זה דרגה יותר גבוהה. כן. אפשר להגיד, כן, אבל מצד שני, זה קומפשן. זאת לא רוצה, כאילו... לא, לא, אני אומר, זה הגדרה אחרת, זה הגדרה של הקומפשן דרך הוויזדום. התוצאה של וויזדום זה קומפשן. אבל... ברור... לא, אבל אתה... זה אחד מבטל את השני. אתה אמרת קודם שזה שהוויזדום הוא... דרגה אחת מה קורבשן, שאני כבר לא צריך בכלל. אבל מה אכפת לך מההגרות האלה? אתה רוצה לדעת בדיוק מה זה וויזום ומה זה קורבשן ומה זה מה כל הזמן מתעסקים בהגרות. אבל אני אומר שהם אקווילנטים, אבל יש להם טעם אחר. זאת אומרת, זה אומר אני אבין הכל, וזה אומר אני אעשה מה שצריך. פה בהבנה כאילו לא צריך לעשות כלום ובקומפשן כן צריך לעשות אבל הם אקוויוולנטיים מבחינה זאת אז זה מה שהתחלתי קודם להגיד שניזרגדטה שהיה חכם הודי בין ימינו אבל הוא אמר שכשאני אה.. ויזדון, אז אני יודע שאני שום דבר כשאני קומפשן אני יודע שאני הכל ובין שני אלה נעים חיי. עכשיו, אתה מבין שכאילו אם אתה הכל, אז אתה גם כלום. אז זה קשה קצת להגדיר, אבל אנחנו באמת, כמו שהיא אמרה, אתה, אתה צריך להבין, לקבל קצת את הטייסט של זה, בשביל ש... בכל זאת, זה מאוד... נעוד... אתה אומר, אנחנו לא נדבר פה על המצב הזה של הערה, כי אף אחד יקיים, לא ממש... נגיד מאיתנו אפילו, בסדר. באמת, כן. הנושא של המדיטציה הוא הכלי הראשוני והכי הכי משמעותי, בשביל להגיע לתחושות האלה, או לגילים האלה, כן, כן, כן, כן. ‫לשקט הזה ראשית כל, ‫כי בעצם זה שקט. ‫ ש... ‫שיכולה לבוא רק מהשקט, ‫כאילו, אולי קווינימיטי הזה, כן. ‫ אחד מאיתנו חווה שנייה ‫או עשר שניות. ‫ בערך, לדעתי, עשר שניות, ‫רבע דקה, אני מצליחה ‫לחשוב רק על הרשימה, ‫ואחרי זה יראה, ‫זה קופץ פה וזה קופץ פה, ‫ועוד פעם. ‫כן. אני מניחה ככה, ‫גם אני, כן. הרבה פעמים אני לא מצליחה לגמור גם את הזמן שהקצבתי לי. לא מצליחה. מה זאת אומרת לא מצליחה? אני יושבת, די, לא רוצה, רוצה לקום. רוצה? כן, בכמה. כמה? זה כבר דבר אחר, למה לקום? כי אני שואלת, אני לא יכולה להתבונן בהרגשה הזאת בתור מושא למדיטציה? שאלה טובה. כן, אז זה הנושא. אז זה הנושא, להתבונן בזה, כי, כי, <תמע> כי כל דבר <תמע> זה <תמע> דבר <תמע> שמופיע, <תמע> כל דבר, כל תחושה זה נושא למדיטציה, גם רעש זה נושא למדיטציה, רצוי <תמע> להסתכל <תמע> על הנשימה, אבל זה לא בידינו, אם עולה בך שעמום נורא, או עצבנות נוראית, או רצון ממש מצמית לקום, תסתכלי עליו בתור משהו שאת מתבוננת בו כל דבר, אין מכשולים אמיתיים במדיטציה כי כל דבר אפשר לעשות עליו מדיטציה מה קורה אתה עכשיו לא רוצה להפסיק? לא לדאוג מה? אני אף לא רוצה אל תפסיקי. אני יכולה מה? מה? חיים לא כאלה. אני יכולה לעשות 200 שעות. נו? אין לי רצון שזה ייפסק לעולם. נו? או שתשימי שעון. מה? או שתשימי שעון. ברור, אבל זה גם כן איזה לפעמים אני אומרת לעצמי. כי בשנייה הראשונה מתחילת המדיטציה. כן. מה יותר כיף מזה? נכון, נכון, נכון, מצב חוסמאות, זה לא, היא מדברת על עצמה, אבל לא חשוב, אבל א', אני מציע לך תלכי לריטריט, שם, נו, אז 24 שעות, נו, אז מה, אין בעיה, לא, אני לפעמים מרגישה כמעט לא, אני לא אוהבת, אני אגיד את זה בטוב, להסביר את עצמי. תגידי, תגידי, הלוואי ואני לא אוהב, לא מה? זה כמעט כאילו מין אשמה כזאת, ש... או המדיטציה הזאת, אני אגיד את זה אולי בצורה זה כמו סם מצוין. כן. מלא, כן. אין שום בעיות ברגע הזה. מצוין, שם, שם, אוקיי. הש... רגע, לא חשוב, השאלה ש... היא כזאתי לא, לא בעצם. מאה אחוז, נהדר, אוקיי. אוקיי, אוקיי, יותר אוקיי, יותר אוקיי, יותר. אוקיי אז א', זהו, כאילו, איפה החיים? זה החיים, זה, קפקד, זה, זה, זה החיים, שחנה. זה החיים. השאלה הגדולה היא, היא בעצם, דברים. האם את מחולה, יכולה להביא את זה מהמדיטציה ללא מדיטציה? זה שתן, אז את... זה החוכמה, אז תעשי כמה שאת רוצה, או כמה שנוח לך. ו... מה? נראית, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. תן לי, דורון. זה כאילו כזה מין, אני לא יודעת, נכון, נכון, שבחינה. כי אצלנו, בטח, כי יש לנו מוטבע בתוכנו חזק מאוד, את ההרגשה שמשהו לא בסדר. אז אם זה, זה אני עושה מדיטציה ואני נהנית ממנה יותר מדי, בואו נעשה את זה לא בסדר. מה בסדר? אבל זה מה שאת אומרת. רק רגע. זה אומר שזה רק תענוג, זה לא אמור להיות, אני מכירה אנשים שעושים חמש שעות מדיטציה, זה מאמץ וסבל שזה חלק מהייחוד של זה, אבל זה רק תענוג. זה יכול להיות, זה יכול להיות, כן, כן. נגיד כשאתה הולכת לריטריט אחרי יומיים, שלושה, שזה באמת יכול להיות קשה, אחרי זה זה כיף לא נורמלי. Yeah, ממש כיף לא נורמלי? כן, עשיתי מלא ריטריטים, okay. ותמיד זה סדר. אוקיי, okay, בסדר. יש רגעים של כיף. כן. Okay. שפתאום אתה רואה וזה וואוו. כן. בסדר אני רוב הזמן, רוב הזמן, עם איזה שמונה. אז לקחתי, זה... על... אני רוצה okay. להתגעת כל יום, פעמיים. כן. Okay. ולקחתי את הפגישה okay. שזה ללכת למדרש משחקים. אני לא טוב בזה, <laughs> אבל אני אנסה לישן במדרש משחקים. ולנפס על סולמות וליפול. פשוט כי יש לי טיימר, אני התחלתי צנוע, אחרי זה אני קצת יותר ממיסוי הזה. כן. ולנסות איך שיוצא. לפעמים יש לי דקה שאני באמת מצליח לעטור לרשימה. כן. לפעמים יש לי שתי דקות שאני מצליח כאילו להקשיב לדופן. והרבה המחשבות שלי רצות גם נטות, רצות למחשבות. בסדר. כן. תחזור לזה. כן. זה אף כן. לא מצב של... זה המחשב לא לא לא לא לא לא לא לא של... אבל... למה זה... זה, זה, זה, זה, זה. זה. זה. <אנת> זה, ואני לא יכול להסביר אפילו למה, אני מרגיש שזה עוזר לי כי במקביל אני עושה דברים אחרים, של התבוננות, כן. שהם לא קשורים למדיטציה, אבל ההתמקדות הם שורים, הזאת, אבל... אני, לא, לא למדיטציה הפורמלית, כן. אני לא מבין את זה, כן. אבל העובדה <מודע> שזה הולך יד ביד, בדיוק, <ש> שאני <ש> לא עושה <ש> מדיטציה זה לא עובד בגללך מדיטציה, אז גם מה שאתה עושה בהתבוננות, שאתה לא קורא לו מדיטציה? זה מדיטציה, זה לא מדיטציה פורמלית, ברור. זה החוכמה הגדולה להביא זה. זה שעה או עשרים דקות, זה מדיטציה. אני מדבר על העברות של בנשימה. אבל מדיטציה זה לא רק התרכזות בנשימה. זה כל מה שאתה רואה. זה כל התבוננות. כל התבוננות, כן. כל הזמן לנשימה? ולהרגיש לך איזה שאתה לא טוב כי ברחת מההשימה לא, או... בדיוק, זה, זה רק עוגן, לא זה, זה, זה רק אמצעי עזר, כן. זה לא מטרה ואין לנו בעצם בסופו של דבר מטרה בכלל <coughs> אנחנו בעצם מתרגלים קצת להיות בלי מטרה זה קשה לנו, כי אנחנו רגילים להיות תמיד עם מטרה ולהיות תמיד עם זה זה עשרים דקות בהתחלה בהתחלה צריך מטרה, למה? כי כל זמן שהמוח שלנו מוכוון מטרה, אז אם אני אגיד שאין מטרה, אז, אז לא נבין בכלל מה קורה. אז אני, יש מטרה, להתרכז בנשימה. כשנתרכז בנשימה מספיק זמן ונחזור לנשימה מספיק פעמים וזה, לא חייבים, כאילו אין פה שום, ראשית כל נשימה זה לא, זה אומנם נושא טוב למדיטציה, אבל זה גם לא הנושא היחידי, וגם אין פה שום דבר ב... לשרת גם את המקום הזה, כל המדיטציה של הנשימה, זה משרת את העניין של להשקיט קצת... את המחשבה. ולגרום לה להיות יותר מחודדת, יותר חדה. כן. זה המדיטציה של הנשימה. כן. ‫אחר כך כבר יש אפשר לחדור יותר נורא. ‫-כן. ‫אני רוצה סיכום תוצאה ‫שסיפר רבי תרביט מיפריית קופר, ‫הרבי כהונא מבשיסחה. ‫ זה לא? ‫נורא קשה להגיד. ‫מה זה מודעות, זה awareness. ‫הוא סיפר על הרב שביקש ‫משניים מטובי תלמידיו ‫שיביאו לו משהו. ‫כן. ‫ אמר להם מה ‫והם רצו והתרוצצו וחזרו ‫אחרי יומיים מיוזעים, ‫אחרי שהם היו בעיר המחוז ‫ובעיר הפלך, ‫ואמרו, רבי מצאנו, אומר, לי, ‫אומר להם הרב, ‫תונא מישרושיסטה, תמרא אותו, ‫לא יודע מה הבאתם, ‫אבל זה בטוח לא מה שרציתי. ‫מה שרציתי צריך להביא בשקט, ‫בלי להזיע, נשמע ‫בלי להזיע ובלי זה. <laughs> ‫מה, מה <laughs> אני מנסה להגיד? ‫כמה מביטציה. אפשר עכשיו לומר, כשאתה מתאמץ, לא הולך. גם ה... ובזה זה דומה למודעות. המודעות היא שקטה, היא מקבלת. מקבלת. או אוהבת. לא נאנסת. כן. כמו המדיטציה. וכמו בולאזיה, לא להשוויץ, זה... אבל שוב, זה כבר שלב שני. לא, אני אמרתי מה זה לא, זה בטוח לא להשוויץ, אולי זה... לא, לא, בסדר, אבל מה קורה, אם אנחנו, בשלב הראשון בכלל, אנחנו אנשים משימתיים, נכון? מה? מנסים להקטין. לא, לא, לפני... אבל לפני, אבל לפני, כשאנחנו בתולים, כשאנחנו רק מגיעים... אז מה אנחנו צריכים לעשות? לתת לך משימה okay. והמשימה היא לעשות מדיטציה ואז היא משימה כשאנחנו מתחילים להבין אבל כשאנחנו מתחילים להבין באמת זאת אומרת אז אנחנו רואים שהמשימה היא לא להיות משימתי אבל המשימה לא להיות משימתי היא משימה מאוד קשה, קשה. רגע, אני רוצה רק להגיד שזה נכון בהרבה דברים, שיש הרבה דברים שהם השיגים, הכי קשה זה לשחרר, אני הרבה, אני בתור מורה אני יודעת את זה. שלהשיג משהו תוך כדי שחרור זה הרבה יותר קשה מאשר להשיג משהו תוך כדי מאמץ, זה אותו דבר. נכון, כן, אבל את מבינה שני דברים שונים. לא, לא, כדי להשיג את הדבר הנכון לאנשים קשה לבצע משהו שאומרים לו תעשה פחות. בטח, זה, זה הפרדוקס הידוע שצועקים על מישהו רילקס, רילקס, כאילו מתי כבר תציג, מתי תירגע, כן, אבל זה, זה, זה פרדוקס מובנה, כאילו, כי כל החיים שלנו מובנים על, ה, על הציר של אנחנו צריכים קונטרול, אז אני לא יכול להגיד למישהו תחליט שאתה בלי קונטרול, זאת אומרת, מי זה יחליט? קונטרולר או הקונטרול, יש פה, ומה שסיפרת על ההוא שאמר להם תביאו משהו ולא אמר להם מה וכולי, זה בדיוק פחות או יותר השיטה של מורה הזן, שנותנים לך כוהן, נותנים לך משהו שהוא בלתי ניתן לפתור, אומרים לך תפתור, ואז אתה בא אליהם אחרי שבוע ששברת את הראש ואתה בא ומציג ואומר לך לא, זה לא משנה מה שאמרת בכלל, כי זה לא. עד שהוא מתיש אותך, עד כדי כך שאתה מבין שההיגיון והחשיבה הדיסקורסיבית היא לא מתאימה לפה, היא לא מתאימה ועדיין אתה יכול לבוא אליו ולהגיד לו, תשמע, אני הגעתי להבנה שהחשיבה הדיסקורסיבית היא לא מתאימה הוא יזרוק אותך כי אתה הגעת להבנה, בדיוק אז זה תהליך, עכשיו תראו, אנחנו מדברים פה על תהליך שבמנזר זן רגיל, לוקח נגיד שבע שנים, שהוא כל הזמן עושה מדיטציה, והוא כל הזמן נפגש עם המורה, וחוץ מזה הוא כל הזמן גם נגיד עובד בגינת ירקות, אבל מתוך מודעות מלאה, ואנחנו יושבים לנו פה, באים פעם בשבוע, שעתיים, ואנחנו חושבים שאנחנו נגיע לאיזשהם הישגים של... של euh, נזרי זה. מה? מקבל. מקבל, מקבל. בסדר, בסדר. באמת אני רוצה לשאול לך. כן. לא כל כך ברמה של... כן. לא שואלת ברמה... לא בעצם. תשאלי, בלי הקדמות, כן. אתה אומר, אני נגיד אני מנסה לעשות פוליטציה כי... הבעיה שלי היא אני באמת מותקפת על ידי מחשבות ביום יום שלי כן. ואני רואה שמחשבות לא טובות עלות לי ואני אומרת להספיק זאת מחשבה כמו ש... אז אני רוצה בעזרת המדיטציה כן. לש... ש... ש... שזה לא יקרה לי בזמן המדיטציה ושגם במשך היום אני יכולה להיות בגדול יותר עסוקה ממה שאני עושה, ונכון, יכול... כן, ופחות במחשבות על מה כן, זה כן, אמר, כן. מה היא אמרה, כן. מה פה, מה אוקיי. שם. אז זה אני יכול להבטיח מטור... לך שזה יקרה. אתה חושב שזה מעביר את זה? אני יודע, שנייה? כן, בוודאי, כן, בוודאי. אבל לך. אני לא אמרתי שזה תוך חודש ולא תוך לא, שבועיים. אבל, אבל זה מה שנקרא אצל היהודים מנוסה ובדוק. זאת אומרת, yes, זה, yes. זה, זה yes. אה, אה, אה, טכניקה שבצורה yes. כזאתי yes. כזאת, או בצורה כזאתי, התעוסקים אותה כבר אלפי שנים וזה yes. עובד. Yes. ואני יכול yes. להגיד yes. מבחינה yes. אישית שגם אצלי זה עבד. ושום דבר אחר לא עובד, כאילו, לא שיש לי עוד איזה שהם אה, אה, אה, אה, אה, ניסים מתחת לזה. Okay. זה יותר okay. עובד. אני רוצה להגיד משהו, אבל עוד דבר קטן. קטן. ומפה, ומפה ועד למחשבה. שהסבל של מי שנמצא לידי הוא הסבל של איזה חברה מהעבר כן הוא גם הסבל שיש שכולנו גוף נכנס ועד לזה המרחק הוא יש לנו זמן יש לנו זמן זה נראה לי לא אז אני בשתי מילים רק אגיד את כן מסכימה שאת יש אנשים ש זכאים לחמלה שלך, נכון? ברור. מה ברור? <laughs> יש אנשים <laughs> שלא ברור להם, אבל כן, יש לך. ובסך הכל, <laughs> בואי נגיד... יש כל כך הרבה אנשים שזכאים לחמלה. נכון. <laughs> זה לא נגמר, אז, זה, מי, אז, כאילו, זה בהחלט, הם אומרים, הטיבטים, uh, ancient, uh, ancient happy. <laughs> אז <laughs> את <laughs> יכולה <laughs> לרצות. את לא צריכה להיות אישית עם כל אחד. אולי הכוונה שהיא מעבירה חמדה למישהו ואז הוא יש לו את הכוח להעביר חמדה למישהו. זה דבר אחד, לא והדבר לא השני לא. היותר פשוט זה טיפה להרחיב את זה. זאת אומרת, אם נגיד יש לנו בתוך המשפחה מישהו שאומנם הוא במשפחה ואנחנו לא כל כך סובלים אותו להפוך את זה מזה שאנחנו לא סובלים אותו, אותו לזה שאנחנו שווה נפש כלפיו. זאת אומרת, אנחנו לפחות לא שונאים אותו. אנחנו מקבלים אותו, אנחנו יודעים שהוא סובל, אחד, בסדר? אחרי זה אפשר להמשיך, זאת אומרת, וזה לא... את לא צריכה לחמול על כולם. <coughs> א', לפי הטיבטים בכל אופן, מספיק שתגידי שאת חומלת על כולם, זה כבר משהו טוב. כאילו אם את לא מתכוונת לזה באמת, אבל אני בכלל, אני, זאת אומרת, אתם זוכרים שהיה פה הרימפוצ'ה, אז הוא חמלה וכל החיים שלו, זאת אומרת, הוא מהכיוון הזה, דלאי למה למשל גם כן, זה כאילו הלייט מוטיב שלו, אצלי זה קצת פחות, זאת אומרת, כל אחד מהצד שלו, אני יותר מהצד של החוכמה, כאילו, אבל אני בהחלט חש בחשיבות של זה, ושוב, אנחנו הרי לא צריכים את הכל ביחד. השאלה אם את חושבת שבאופן פוטנציאלי את יכולה להכליל יותר אנשים בתוך החוג של האנשים שאת לא כועסת עליהם, נגיד ככה, באופן פוטנציאלי. מה? לא שוות נפש, אלא באקוינימיטי, אבל כן. זה המצב של לקבל? כן. זה דרך אגב, ההגדרה הפשוטה. של בודהיזם, של אהבה, זה קבלה ללא תנאים. לא יותר מזה. אוקיי, okay. but... זה כאילו yeah. זה מתחת לחמלה, נגיד, ככה זה... אני מבין את זה אבל, זה, אבל זה דבר גדול מאוד בפני עצמו, לקבל אנשים כמו... בטח שזה דבר גדול בפני okay. עצמו. ואת, כן, ואתה גם לא צריך להפוך לזה שאתה את כולם מקבל בבת אחת. תתחיל עם אחד. לא, נגיד אלה שאתה לא, כמו שאמרת קודם, פחות אוהב, כן, כן, אבל אם אתה תקבל אותם כמו שהם, כן, זה דבר עצום. בוודאי. אתה לא צריך, אני יודע, להמשיך. בטח, כן, כן, תחשוב רק על כמות האנרגיה שתחסוך. נכון. בטח שזה דבר עצום. בוודאי. זה חלק עצום בצמצום של הסבל. בוודאי. זה בדיוק הפער בין נכון. מה היית רוצה שהוא נכון. יהיה, נכון, ובמה שהוא, ו... כן. נסמה. זה בדיוק זה קבלה. זה, זה אהבה, זה, זה בעצם אקוויוולנטי להבנה. כן. לקבלה. נכון. רצית להגיד משהו, ג'ולי? לא, אני לא, רק רציתי, לה... לה... כבר משהו שתגיד לא, על רובי, אבל רוצים להגיד משהו אחד על מילית אחרת. שניים בעצם. אחד, שאני חושבת... ‫הדבר הכי משמעותי, מבחינתי, ‫זה לא לנסות לפצח את זה ‫או להבין את זה ‫או כל שיטות המדיטציה שאני עשיתי על זה, ‫זה ממש חד משמעית, ‫אם אתה עושה תקופה רציפה, ‫פעמיים ביום, ‫משהו משתנה מהותי כן. ‫בכל החוויית חיים שלך. ‫וזה קצת, זה הכי דומה לי בחלק, ‫זה חווייתי, זה בכלל דבר מהשכל, ‫זה כוח הריצה. ‫-נפה. ‫היום יודעים שהאדרופילים ‫הזה זז וזה זז, ‫הזו ארמון הזה מופרש. ‫אבל בגלל שידענו את הדברים ‫זה לוחש את הרץ, אתה יודע? ‫-נכון. ‫-וזה משהו חווייתי. ‫אתה לא אומר, ‫אם הוא צריך לרוץ בסגנון הזה, ‫או לרוץ בסגנון הזה, ‫או להגיע לנמל, ‫או להגיע חזרה. ‫פתאום זה היום יש תחושה אחרת. ‫הוויה אחרת, אתה יודע. ‫-בעצם זה שאתה מצביע... ‫זה היה מה שאני... ‫אז זה אחד הדברים שאני... ‫כן. ‫-כן. ‫-הגישה של המפברת המשמעותית ‫אני עושה ברצף שלוש דקות מספיק לא? אה... יודעת, אני לא יודעת אם יש לזה ארבע וזה אני עושה מדי פעם. הוא אומר שתיים. לא מדי פעם. זה מה שהיא אומרת. הבעיה שלי זה תקופות. בסדר, אז זה לא מה שהיא מתכוונת. עכשיו חזרתי, אז נראה. אוקיי. ואז שאחוויית חיים משתנה... ‫אז עצם זה שפעם אחת חווית ‫משהו קצת אחר? ‫ יש לך את הזיכרון לזה, ‫ואז אתה אומר, ‫אה, אני מסוגלת תלויות ב... שאני לא מסוגלת, ‫ואז אתה פתאום מבין את זה. ‫נכון. כבר בפעם אחרי זה ‫אתה לא מפתח את הדמות. ‫אני גם... עד היום... ‫אני הספקתי, אני חושב, ‫באותפיסה, ‫אני מספקתי להסכמות פעם, ‫שהייתי צעיר ונחמד, ‫תוזר כאילו ‫הסתובבתי כזה בהיצ'ייקינג בנורבגיה, ‫הייתי בכביש של פשוט ‫אוטו מגיע כל שלוש שעות. ‫ונשארתי לישון שם ליד אחד ‫מקום מדהים, ואז חזרתי לכביש, ‫ולא הייתי מה זה מדיטציה ‫ומזוודא וכאלה, ‫אבל רגוע, ‫אמרתי, טוב, ‫אני יודע מסיפורי של טרמפיסט, ‫יכול להיות מצב שעה וחצי ‫לרוגע אוטו. ‫אז הייתי שם, אז פתאום, ‫היה כזה יום יפה, כל כך נחמד, ‫ולא בא לי כלום, ‫לא אכפת לי, לא אכפת לי כלום. ‫שם לי את התיק, ישבתי את התיק, ‫ארבע שעות, ‫היום אני הרגישתי בדיצציה ארבע שעות. כן אז באמת, זה הרגשתי התעלות, ‫שעד היום, כל שנייה אני זוכר אותה. כן לא היה לך מחשוב מתי, ‫כן, כן, כן, כן, כן, כן, פעם ראשונה הגיעה אוטו. קמתי, כאילו דייפו שלא היה צהוב, ניתן לי להגיד, אני עושה לו ככה, הוא משיב לנסוע, טוב, יאללה, חזרה את היום, כאילו, לא עזרתי, חזרה, להתיישב ארבע, חמש שעות, שעות ככה. כן, אבל לכולנו היה פה, שם, כן, אבל... כן, אני תכף צריך ללכת, אבל... רק תגיד לי, זה נכון, שלכולנו פה, תבין, אני מרגישה שככל... אני אז באמת... יש יותר ויותר מחשבות, אני לא סתכלת כל אותי המחשבות שלי פעם, זה יפה, זה יפה, נורא אהבתי אותם. כן, כן, בטח, כי זה, כן, כן, נכון. אני חושבת שהרצות, שהרצות, שהרצות היא הארץ, זה טעות. היא גורמת לסבל. בדיוק, בסדר, יש לי מחשבות. כן, זה אלימות, יש את <Menschen> <Tall refrigerated> <oqu mergemsection> <weiterhin> זה דיסיסית זה לא עכשיו אני רוצה שיהיה משהו אחר, זה מה יש עכשיו. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה מה אתה צריך? אתה צריך לדבר. נחשמתי פה דנה. שבועות טוב לכולם. גם לך, לכולנו.